Народження дитини у воєнно-польових умовах підірвало без того не дуже міцне здоров'я Діани. Полковий лікар бачив, що діється, але нічим зарадити не міг. Через три дні після пологів він записав у своєму журналі. Пологи термінові, 40 тижнів, ускладнені гіпотонусом матки, післяпологовий ендометрит, сепсис. Діана померла від гарячки пологів залишивши по собі маленьку рожеву грудочку життя. Андрій нічого не відчував до новонародженої доньки, крім образи за смерть дружини. Він навіть не бажав бачити її. Казали, що Голобородько збожеволів від горя. Він написав листа до старої няньки Діани – що залишилася відданою своїй вихованці і в супроводі кулеметниці Галини відіслав доньку Доржищева. Ніхто не чекав, що залізний Андрій так побиватиметься за Діаною. Він втратив розум та обережність, і незабаром куля знайшла свого героя. Няня прийняла сироту як рідну. Параскевіця-крихітка замінила її любу дівчинку. А поза вона палко любила Діану і ніколи не бачила голобородька, то назвала маленьку Діаною і записала її на прізвище матері. Коли Діана виросла, то запитала чому. Паразка була впевнена, що мала рацію, адже Андрій не вберіг дружину та відмовився від доньки. До того ж Діана донька була викапаною Діаною мамою, нічого від голобородька в неї не було крім хіба що неслухняного солом'яного волосся. Портрету чи фотокартки мами не збереглося. Проте няня казала, що Діана Старша була дуже гарною, витонченою та освіченою. На жаль, ці романтичні казочки не враховувалися в анкетній графі походження членів родини. Павло змушений був забруднити свою бездоганну пролетарську генеалогію. Тоді минулося. Ніхто не став загострювати увагу на змішаному походженні Діани. І Павло трохи заспокоївся. Їхнє весільне фото завжди стояло на комоді. І на запитання «Де тато?» Гануся показувала маленьким пальчиком на таткове зображення і радісно вигукувала: «Та-та-та». Діана відчувала, що Павло понад усе любить свою родину тільки з певних причин приховується почуття. Ще з дитинства Павло мріяв бути схожим на татка і ще розастрив йому, бо той стояв біля витоків Жовтневої революції, гойдав колиску нового світу і щодня міг бути героєм. Батько жив і загинув як герой. А мати з бабусею виховали Павла на прикладі полум'яного революціонера Олексія Когута. Павло досі перебував у полоні дитячих мрій. Він не любив себе за те, що був м'який, поступливий та схильний до співчуття і ретельно приховував свою людяність, загартовуючи характер та викопуючи залізну волю на прикладі свого найкращого друга Карпа. Вдяний цей друг чомусь ніколи не викликав захоплення. Те, що Павлові у Карпа бачилося твердістю, Діані здавалося жорстокістю. Те, що чоловік називав послідовністю, Діана вважала обмеженістю. Ті ж риси, що їх Павло зневажав у собі, дружина високо цінувала. Карпо, за словами Павла, був справжньою опорою, гранітним стовпом для побудови нової держави. Несхильний до роздумів, він швидко та щиро сприймав за правду всі нові вказівки та інструкції. Бездоганно виконував свою роботу, копаючи не дуже глибоко, але в потрібному напрямку. Уявити Карпа одруженим, а тим більше батьком, було просто неможливо. Завжди суворий, з непроникним обличчям, зосереджений на боротьбі з загальним саботажем на усіх рівнях, в усіх галузях. Діано дуже засмучувало, що Павло був під постійним впливом Карпа. Він позбавляв себе радощів спілкування з дитиною, рідко брав її на руки, не відповідав на її усмішку. Перші хмаринки в їхніх стосунках з'явилися з народженням доньки. Діана з головою занурилася в материнські клопоти. Павло вважав, що батькам треба бути суворими, але справедливими. Своє майбутнє він бачив як тиху сімейну ідилію. Ось він сидить з газетою в руках, оточений слухняними, розумними дитками. Бути батьком для нього означало інколи виводити дитину на прогулянку, причому донька в його уяві ходила вже з першого тижня, а з другого починала розмовляти.